Euskara leha bertanda Kultura eta euskara, kulturan euskarak duen lekuaz sausnartu nahi izan dugu bi artistekin. Antzerki munduan batez ere ezaguna den Maika Etxekobarrekin mintzatu gara eta berauk errandigunaz Museoa kulturaldetik ja erream nabela Place Rahundi bat jendean artean euskaraz Kultura, kultura uneak euskaraz parte katzeko. hori uste dut, um, hori bai badela egiazko publiko bat eta, eta artistak ere badi dela euskaldunak eta alde horpatik. Agian euskaran, e, kulturan barkatu iduritzen baita e, Euska, euskarara jotzeko tendentzia gehiago kaiten aldugula eguneroko bizian baino eta siberuan adibidez hori argi da. Uh, dantzari hainit eta hola euskaldunak direnak um, ladean uh, euskaraz hariko dira gehiago agian bizian baino zelanean, egen nahi dut uh, lanean edo antzerkian hariko direnak eta jortarako ere maite dute eh, dantzari lotzea, kantuari lotzea antzerkiari lotzea maskaradari lotzea, pastoralariz eta euskara Euskarazko ere muak sartzen baititu. Uste dut, kulturan Euskara den presentzia, bai euskaldunen hartzean egiazki plazerbori partekaturik dela eta gogoainit bat dela blako mementuak partekatzeko. Ba, Agustin Alkat, musikariari berriz, galdegin diogu, musika Euskarara egerak hartzeko tresna eraginkorra izan daiteken. Ba, egeran, izbetsi hori pentsatu dut, eh, betsi hori pentsatu dut, eh? Usut, begokorriak bezalako talde batek edo erdzenak edo ditoitz, edo beritxak bezalako palde bat zuek edo erakarri dituztela den ugari Euskaragunz eta erakosten aldo erdiskuntza baten edertasuna, eta euskaltantuak uh, erakortzik importantzia handia duela euskarra den erakarriak dituztean. Eta, alberaz, beti, beti hau tatu dut eh, Euskara zikitza ere, dut eia politatxo eta eta, eta beste kere politatxo mandezat, eh, hakian. Eta guzti dut, eh, Euskara, akibularik ez dut, eh, erantzik izun bat dut eh, Euskara zarizkabat. Okay, Amaika etxeku parreta guztin alkaten adirazpen hauekin geratzen gara, eta bururatzeko Euskaraliaren gara iau ere baliatuko dugu. Euskaratik eta Euskaraz sortzen duten kulturgile guztiak eskertzeko.